Gertzureak, LEP edo elkargo bakarren inguruko azken debatea dugu gaur antolatzen eskoaliratietan eta kanaldu den. Ipad eskoregia bere egitura administratiboa autatzeko azken fasean sartua da, bidea luzea izan da orain artea ogutzen gira duela hiru urte ja da ipargaldeko autetxi eta gizarte sibileko gehiengo argi batek kolektibitate berezi baten aldeko autua egina zuela. Gobernuak etzuen hori onartu haiukan, baina beste proposamen bat helarazi zuen prefetaren medioz, not légé bergiaren bidez, Frantzia guziko egi elkargoak arramoldatzen ari direlata. Hemen ipar eskualegian ere egi elkargo bakar baten egiteko proposamena agertu da. Hori aztertua eta zehaztua izan da hautetxeen kontseilua eta oruraiko hamar egi Elkargoeta ordezkaen artian. Eta joan den urte ondagian lehen abisu bat eman dute iparaldeko ehunta begeita hemez sortzi egin erri kontseilua. Egin ehuneko hirurogeita ha eta horiek jendetzaren iruta sei ehuneko ireta hoita sei ordezkatzen dutelarik bai errantzuten. Gerostik, CDZI departamentuko autetxen komisioak ere onartu du eta orai egiazko bozkatzea, asia da. Pantxika, hor duan, hortan sartuagira zi, jeldenik. Eh? Bai, hortan sartuagira, erri elkargo baten alde edo kontra, Ipar Euskal Herriko eun eta berrogoita eme sortzi herriko galdegina zaie, boskatzea, <coughs> martxo erditsutik, maiatza ondara artean. Horain arte, eta gure informazioen arabera, eme sortzi herrik boskatu adute, amaseiek alde, endaia xara baiona donibanelo izune iriburu ustaritze ez peletak, baxena faruan eieralare urepele e, behorlegi eta gabadik, eta siberuan idau zemendi eta maulek. Kontral diz, e, siberutik eta baxena faruan irulegik. Euskal irratiek eta kanaldudek aldiuntan nahi izan ditugu mainaren inguruan bildu alde eta kontrakoak, momentuz irugomita ditugu baina laugarren apidean <coughs> da, beraz uh, erri elkargo bakarren alde diren Michele Etxebest eta Daniel Otzomendi ditugu hemen. Michel Tsebest mauleko hausapesa, Daniel Olzomendi isurako hausapesa. Eta momentuz kontrakuen iditzi bakar bat dugu. Lucien Delg armenaritzeko Eta gitekoa da, bidean da, euh, Bartelemi ager. Euh, Lukuseko. Lukuseko haute Luku. txia, edo hausapesa. Ara, beraz euh, labur bilduz. Horroitaraz uh, dezagun, Prefektak uh, proposatu duela eskema berezi bat. Uh, Oaxen gira, ala ere, hori eren hain zin kontrakoen argumentu nagusienak direla gobernantza eta finantza. Eta bi parte horiek ditugulak egen bat aipatuko eman al juntan, baina hori hortan sartu hain Uh, labur bildezagun beraz prefektak proposatu duen uh, eskema, kudeak eta bat hiru mailatan, egin antena. Berreun eta ogoita amabi haute osatu erri elkargoaren batzordea, eta hor, eun eta berrogoita emezortzi errietatik egin eun eta behar ogoita hiru ordezkatuak izanen dira, untsalaz, uh, ordezkari bakar batekin, <gül> eta beste herri edo hiri <gül> handiago horiekarik biztale kopuruaren arabera eginen da, eta hor izanen dira bi edo ogoita ama bi ordezkari. Urtean, laualdiz bilitaike batzorde hau, eta bereziki aurre kontuak uh, zer heina, kontu administratiboak uh, erabaki lezazke. Eta? Egi Elkargo batzordearen onduan batzorde iraunkoga pentsatu da hirurogeita bederatzi hautetiz osatu, Oraiku hama herri elkarguak ordezkatuak litaizke, geografikoki, baina nere biztaleko puruaren arabera, eta hauek ardurago bilduko litaizke, eta kudeak eta mailan, eh, Ramberdugu ere, batzu eta besten iritziak kontutan hartuz, hurbiltasuna le, lehen estea erabakia izan dela, eta zivom, uh, deitzen diren sendikat horiek ere, bidean ezartzea pentsatua izan dela, eskumen, edo kopententzia berezi batzuekin. Eta biztan dena, herrie, Uh, berek, ere maiten alde ez dituzten eskumenak kudeatzeko. Eta azkenik, herri elkargoetan bezala, bulego bat, uh, balitaike, <coughs> hogoibat hautesiz osatua, bulego bat, uh, hautexiz, oxatua, uh, bu bat uh, batzordera gilea, edo eksetiboa, eksekutiboa, deitzen uh, dena. Hara, hauek guztiak erran nik, uh, itza emaiten al dauzuegu menturas lehenik kontrako eri edo kontrako eri. Bon, Lucien le, Delga. Eh, lehenik, eh, prefetak proposzamentu hori egindu, eh, bon, egunta eh, berritaz, hemen sortzi herri nelgarreta azia herri elkargo batian, eta, bon, Ez etzer handu, galde bat gure eskual herrian, eskual uh, kolektibidea spezifiko, spezifiko bat izan zain uh, eskual herrian. Eta hori gobernamenduak klarki ezza eman du. Gero, ban heldu e, da gure hemengo galde hori ez dela kondutan hartia. Gero, luanot hori izan da, mena, luanot hori engatik, hori ere, izanak izan ziren desmartxak hemen, jalan nola, Baixena Farroko herri, ba, herri elkarko baten egiteko. Eta gormenduak, anta lan eginaginen urte bat etardiz, eta guayko pundu huntan ginen, eta zuen egin, ak eta hau hau zuen utzi egiterat. Bon, hori, gobernamendua gure segurgira, baliatzen da hemen bazen galde bat, eta ez dut galde hori eniz horrekin lan ados, baina errespetatzen dut, baina baliatzen da galde hortaz, ekonomia egiteko gure bizkarrien, Horta zo hartzen gira, ez zen horrekilamatiean izain da dotazionen, dotazionek hololare behititzen ari dira, baina izain da dotazionen eta nola erran erreforma bat helduen urtatzetik goiti eta Kondutan hartia izain da, zoin herri bakotsa indako, zoin herri elkargotan izain gin, eta biztandena kostaik ilan batian izanez, hori, eta hain potantzial fiskal erdara zola erten da eskuaraz nola, hemen datuk, hemen datuk, e, gora dira gure aldian eta horrek karrikodila dila atzuin kipitzia gure herrietan. Fiskalitatea menturaz bigarren parte batean haipatuko uh, dugu, baina pro prefetak proposatu duen uh, kudeak eta hori, hiru mailetan den kudeak eta hortaz zer diozue? Bon, uh, hiru izain dara uh, uh, herri elkargoa, izain dira herria, izain dara herri elkargoa, izain dira zibomak eta izain da pole bat ere inhala proximinitatea izan dain jendekilan. Heldu da, ora jartina bagintin herria eta herri elkargoa. Ora jukaintu lau. Mail hortan, Hel, heldu da gure denbora pasatuko dugula biltzaretan, eta ez du aski denbora ukain behar den lanain egiteko. hori da, komple, arunt komplikatzen ari da gure lana eta komplikatuko da. Eta hori funtsan ez da bakarrik hortan ikusten. Eta beheldun izgoan amendu hau den gauza hori ingein janz, komple, kompleksi jorik, eta hori e, izain da, gero eta gero demora pasatuko dugiltzaretan eta gutioa lanetan, Ze zazen dutan sistema hortaz. Aldekoen oh. Aldi, eta Michele Txuehazt eta Daniel, uh, Michel Tzurekin ezteko, <coughs> be, ala, boitana e, erraiten zuen Lusienek, e, gauza komplikatzen direla la, zer diosu? Komplikatzen dira edo argitzen dira eskolegiarentzat. erriaren <coughs> zait. Bombe, harbada, arzki hurriuntik abiatzen gehiago, tamena, kollektivitea territorialea epatzen zenean, e, eta barnek aldetik ikusiz, hoi bat ditut haleike argitzeko, e, zentako alde eginen e, Kolektivitea Territorial baten alde Euskalegi osoan eta berreziki Kostaldean, zenta jentetsiena bera izan emeitzieno ordezkaritzak. Eta hortan, unartzen guningu jada barnekaldetik e, heimat e, tipi izatea eta ordezkaritzak gutiekin eta Kostaldea jentetsu izan han ordezkaritzak handia ekin lan. Bon. Kostaldekoa gehoa ipatuko dut, barnekaldien tako, puntian egoitengia. Baizik eta azkarrako gira barnekaldian. ...kolektivitea territoriala uh, izanen zen beno. Tzentabe, PCI unek ilan, goe ordez garritzak, goe botzak, PCI ...eta horreg du kalteek ahten, uh, desmartzer honi, kostaldekoek, kostaldeko zumaiteek... ...ezpeite unartzen, ben PCIa, jentetzean arabera, uh, tipitia izan dadin. Eta hoi da, defensia handia, guetako, ez da irabazibat baizik, jentako ez... Jentako ez? Eta jortako <coughs> erraiten bai, bai ordin bidarte e miritze angeluko eta bokalekoek eta joe berrizike alde jortaik zenta espeitea kontrakoek kontrakoak ordo alde, eh, batean egiteko, beru eta bost kontrak ziren joiek, eh, ez tia bost batez eh, mitzatzen. Bena, kostaleko joiek ez tia ados mementuan, eta kolektibitea terriotuara eh, eta galtatzen die, bena ez tia oaiuk jenen, bena galtatzen die, jentezien arabera izan da dien eta bo, nik, ja da, hoi gutako, bak Entako, eta Barney-Kaldetik su eginik, da irabazi bat goetako jaleike hori egiten ma da. Kolektiviteto batetik edo PCI bakara bestalde, um, Siboeko herri tipi horientako edo Armerdainetzeko herri entako, um, ageri ago izanen da um, barney uh, sistema juntan ez izeta bestian. Baina bada gauzat behar da mm. askipizatzen ez duzien, bada Aipudira frantzian zen frantziako elege bat bita hori, <laughs> Comune, Nouvelle, jorien untatzea, eta horre garen nahi du herrien elgarreta atzea. Fusión de Comune, erdara zertan da. Mementuan mm -hmm. Me ez dute hori hemen sobera ipatzen, ez jenden iziazteko, zen herritipi horik, aniz demorabe dotazionen beherakada hola segitzen malima da, obligateak izahemitea elgarreta atzea, ja, eta horrek jarriko bitu barnekaldiaen be representazioina begitipitukoita. Be be be Eskoaldeatetik eta beste eskoaldeetik, azkarrenak oh. kostaldean dira, Estila ikola e ados, todo de tranquilo. Holi urtatsian xutik ezartzen balima da collettitia betrate hori, eben izain dira problemak estela nahi bezela kudeatzen ahalko gausa hori. Dani rotsendi? Bai, uh, uste dut berdela uh, untsa ikusi begiratu, ze egiten den eta ze egiten den Uh, mail desberdinetan. Hori eh, herri elkarguak badira, ditugu gauzak, eh, luizien behake, elgarrikin gida, elgarrikin eh, aizangida eta elgarrikin aizan beharko ere. Ikusten dugu ze ahalak ditugun eta ze iten ditugun, ba gure herrietan, ba herri elkarguetan. Eta herri elkarguetan badira eskumenak, kompetentziak, Hara, ebe puxkat uh, handisei dienak kasik uh, adibidez gure herri elkargo indako. Kon, adibidez konkritu batzu hartuko ditut. Mintzatzen, ba, uh, mintzatzen delaik, ara, uh, ekonomiari buruz. Hara, uh, lan ere muak aipatzen delaik. Herri elkargo tipi bat ba, balin bat zira. Behuzu lura erosi, via, viabilizatu eta gero saldu. Eta horiak ezparima dira. Uh, askifite egiten, eta huri badakigu gure herri elkargoan ioldi oztibaren zegertatu den, Ebe, ara, hor, uh, hor kaxik blokkatia zira ez zira aintzinatzena. <coughs> eta badira, uh, gizarteari buruzko serbitxoak segitu behar dienak. Hor diak, nik pentsatzen dutana. Da, badiera kompetentziak haman komunak, eh? hamar uh, herri elkargoetan uh, etan dienak, lege hunek ara, obligatzen gitu kompetentzia horiek uh, ara, uh, luralde uh, bakar bat balinbada elgarrikin egitea, eta nik uste dut ekonomia mailan adibidez, adibide konkretu bat da, hori eskualerian mailan iten balinbada, bai eskualerian mailan, ebe ekonomia ontolatzen alda, eta behar ba, joldi hostibarreko uh, lan ere muak, ebe ahi jesu inot uh, behar ba soportatuko gintian, eta segitzen dut, eta izarteari... Uh, doakion uh, xerbitxoak, ebe hek beti hurbiltasun horrik ilan egoingira. Beste adibide konkreto bat hartzen dut, hau zeindegiak hartzen bali maditut, ebe horiek beti ez du herri batek kudeatzen, kompetentzia ba hori. Herri elkargoak kudeatzen du, eta bihar zibomak bergauza inen du. Huai hartio bezala. Behas, behar dira mail dezberdinak ikusi, eta huastian uh, gaditen bizinen Horeka hori nola atsemaiten ginean, antolakuntza hori nola atzemaiten ginean, berriz, ioldi ozibarrerat berriz dieniz, ez da atzi behar galere, antolakuntza hoktan, ioldi ozibarek ere naiz eta kipiena izan, ebe, baduela bere pizua. Eta ergan ezake, uh, arabera benu, Biziki gehiago, pizu badiela, zen eta erabakia izan baita, uh, komisione permananta hortan, bedain herri elkargoka, bedain biga, uh, biga izaitia. Tipienak yeah? biga baditu. Tipienak biga baditu. Eh? Komisione permanente hortan. Gero, bai, uh, bestian, uh, lehendakarian itzulian den eta ah. burego hortan, bai, bat. Baina, baina, bai, besti, hirri elkargoetan bezala. Bez, hor behar zen, horreka, uh, subtil <coughs> bat atzeman, eta uste dut ariere proposemena, ez dela, bat ere gaizki. Bon, errandu zu, eta <coughs> uh, <coughs> Zonda aktivite horien egiteko, bon, iholdi oztibarek ez duela lura erosin duela, behar di lahodik eta ezarri zerbitzatzeko zer eta gero saldu, biztanda. da, gizun bezala, bon, guk ere, isarri etzen alde eta gauza horrek ere, ixarri kontra ezeitekin lan, ez ditu gauzak ahantzazia eta horrek ekarri du gira tzapemat. Baina biztanda, hori ez da, demezela denek radakion de, gauzak nolapastu diren, baina ez erten ez duzuna, herri elkarro bat egiten mailima da bakarrik. Tartxak, denendako dako berdini dira, orai barne kaldian. Gero, gero ginen gira, eh, finanzia Or, eta tartxen. Gero ginen gira, eh, finanzia dena berdini zaitea ikilan, gauzak ez direla, antropizak ez ditula, jala guk atiratuko hunat. Eta beti gobernantia bali magi, baigira, <coughs> eh, nahi nuke jakinare zuen ikus moldea, <coughs> eh, reiten duzu komplikatzen duela behinan, eh, hor elburueri buruza. Eh, behar ezkoa ote dea, antolak ikusten ari baita bai eskualerian eta beste eskualde deguzietan bezala. Behar ote dea, zure iduriko, egitura bat antolaketa bat eskualerian mailan eta beste bat uh, urbilago hor proposatua dena zibon batzuen bitartez. Hori, horat eh, buruz joan behar da edo ez? Ikusten duzu, prefetak hartu du, hau inazen zibomen gekentzeko. Eh, Deparian proiektu hau zibomen kentzeko zen. Prefetain... Arreti hartzen bali madu, zortzi zidon kenduko dira eta hamar kreatuko dira. Bina, biga izain dira guaitzen mano gehio. Ez dakit, nunden beharak Txinikata bon, zin, korotara badira, largoi tamabos. Bon, Istan da, hekena izuzten denakendu, heken eskualetaz okopatzen zinake, baina ohartu dira biziki dorpe izela eta biziki ez, ez zela iten ahal. Baina bon, <coughs> turizmat jaundia eh, bat zela gauza hortan. Ez eh, haute txengatik, baina gornamenien eta prebeturain gatik lehen eginik. Baina bon, eh, ez edoetzen zaku eskualerriak ez dena berdina, kosta ez da suberua, ez da baixena farre, eta idutzen zauku, hiru edo lau herri elkargok e, itena lan hori, proximitate hori inentzutela, zibomen egiteko orde egiten antzi lahoriek. E, biarnoa pastu da hoi herri elkargotak sortzitat guk hamar ginen, erdita atu da, erdita gutio biarnoa, idutzen zauk, bi, biarnoan sortzi egiten badira, Lauelek jawezela es barnekalde honetan edo zein ertzen dauku prefetak hirutira eginen bana ez palimada horren proposamendu hori onartia bana hiru ure hobeki da gai den hobanu kostallek problemak eta barnekaldekoak zena duzu merezi dute hemengo hautetzieek egin ditzaten kudea ditzaten Zergiozue, berez behar dira, konstalde ja behar nekaldia? Propozamena, ja komplikatzen dila hoaiko EPCI bakots horrek bena hiru EPCI izatemadia, eta adibidez hartzen badugu bat, basen beste bat xiboroko, e, basen afarako hartzen bada nun izanen da e, zero soziala nun ekenen du, edo ezti di eukenen berri ze zerbitxo, bai garazin, bai bai gorin, bai doa eta bai berri ze, berbada, bueno, donaztien edo lartzabaren, hoi herriak kargoa, herriak izanen diapian, eta ziren proietan, haudela, gainetik Bada, pol metropolitain, no boutikako, ordin sumat, sumat eskalet da hor. nik... bat dago. Horek, conseil desélu, des... de ordein lesake, ez tabate bat mitio, behar da, aruntak orgida, conseil desélu, ordein lesake. Behar da, aruntak orgida, eskualerik <coughs> mehiliam herde la seitisan, ez sortit or baden horren kontra. Baina guri iduitzen zauku... Ba, aspaldi e, danik posible zen, konselle zulu horten egitia hau. Dila hama urte bai, zentako ez da egin egin egin egin. Zentako ez proposamen hoi heltzen da. Hoai, ÖPCI, bakar hoi, behita uh, proposatzen mestalde. Bon, ez da holi... Esta... Lehen egitan zen oi, Lucien? Aija... En hoi integrantzen, ez da hene falta, ez palimada egin. Eh? Bon, en intzan egin egin egin egin. Estakit, nuk cien egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin Eh, zen, uh, bon, egin dugu proposamen bat batzenabarruan egiteko, hiruetan nahi eta hamar herri izaintziden. Eta behar da eta paka izan. Eta paka izan. Gure herri elkargoa hamar hilu herritai pasituko zen hiruetan nahi eta hamar eta hat. Hiruetan nahi si. eta hamar herri horik bizentzuten batzenabarrua, eta hori ez duin prefetak ez gitea hilakoa Hori da arrazoina ez dugu egin, eta nunti nahezu bai konfiantsa indizago, deia lan jori egin eta ez dituzte utzi, guaiko guarnabendu beraz zen ordean egin. Bon, ez dituzte utzi, eta hoi zendako behar du proposatuain, zera luanot jogek ertendu, borz mila harimaz ez dela herri elkargu bat egaiten ahal. Ez zi si egin besan erroa, ez pizien gehiengoa ikortako. Ez pizien gehiengoa ikortako. Ez bazten gehiengoa. Doi, Bas, doi. Ez, ez, ez, ez, bazten gehiagoa, bak herrik, bon, herriek bozkatu balute, utzi balitu prefetak herria bozkatzeat, eta bozkatu balute ez da ados, hori konpreitzeko da. Hoi, bozkatzen barima dute ere, bozkatzen duten botz hori, errespetatuko hori da demokrazia. Baina bon. ez gitu utzi prefetak hortan bozkatzeat. Eta hortan hori, dako, hori du ezkompreitzen al. Ez zen, baxe nabarrua ina izan malitz. Baztatziak huitan eta hamar herritak egunte barruita hemen sortzitat, bon, Gende eta guke haute txeko, komparetuko inin, ahizio, <coughs> uh, ezien ez irutai, eta eunta berroita emezortzitat. Behar da gauza horitan mm -hmm. eta paka izan. Eta idutzen zaut gauza partitea diin bezala, Parti de mesela eh bien, goiti hori egiten balimada izan dira sorpresa handiak eta azu bertan ez soy soy ez sorpresa balimada ez ditu aintzina jakitena al bai saude saude saude saude dena bakaratzen dug dena vanasteko ez gutxi ostasksi musean eh Ay, se, Eztatu errandu zu ezadutenek, ezadutenek, eta en, ikusteko, manera Mana, zu, ordean, tenek, ikusteko manera dezberdinak dudula. Baina ikusiko uz, ordian horai baia erraindu ere behar ikusteko manera desberdinak guain mituzte. Ordean, oaitan errandu zu, joiten dela, eta egia da, hori entzun izan dugula, errepikatzen eta kontrakoen aldetik, eta gaur lazerek eta e, zidu ezte agertzen duen, ergerrizketan ere bai, erraiten du, sobera joiten direla gauzak. Zer, zer dio zu, eh? sobera fite joiten da? Aine. Bon, uh, nik uste dut galere uh, lujalde kolektibitateen alde, uh, eh, alde izaitia, eskolegiak alde izaitia, ez da jolagin. Eh, izan dira urtiak, uh, autetxikon txailuan, lanak eremana izan baitira. Uh, Beaz, uh, nik ez dut galere ahazten eta hor nintzan autetxikon txailuan, ikusten nilaik, ara, laser bezalako atzu, venak bezalako atzu, Uh, Lugalde kolektivibitatatea hautatu te eta baztertuz PMA delako hori, zen eta diela bizpa hiu urte jadanik aipatzen zen hori. Polopoli. Uh, Har Poloa aginndu hori. Beaz uh, hori aipatia izan da eta berek baztertu dute hipotesia hori Harra. Luralde kolektibibitatein alde ziren. Manifak egin ditugu elgarrikin, banderolain gibilean, elgarrikin ginten. Eh? Ados? Eta horrein, gertatzen da, kontrakoak alternatiba proposatzen dutenak. Ebe, badira barnen horzienak, luralde kolektibitatea galditen zutenak, guai, ez dakigu, ez dugu, lertzen, zendako... Uh, ara, kontra agertzen diren naiz eta ber problematikak ber galderak, ber eskemak uh, izain, izain ziren gero talde hortan badira dira be, betidanik eskolerian kontra izan direnak, hor bon, ez da xoprisa undik. eta gero uh, izan dira xoprisa atzu, zumeitzu herri elkarkoa, bihanuaik ilan egin nahizutenak uh, oaik gina dira, agur, <coughs> <ortelemi. coughs> uh, agur, eta behaz biztan talde hortan <coughs> nola nahuzu Atera dadin, hanbeste pentsatzeko molde desberdinekin. Kompritzen duzu? Horratza deneta joiten da, Eta nik uste dut hartako problema bat, zen eta polo uh, adindu hori, giadanik, pastertua izan da, dira bi urte. Hor dean, orainain patzian, hain bauzu, egiten uh, du, zen eta badu biurte berek, Zomentzu eh, ez denek, eh, ez zu, e lutsiak. Eusen, bantarola hata gilean, horren e dako e mani restatzen. Eusen dako ez segun bat ah. Eta, e, eta ordian ara, baztertoa izan da, eta orain berriz galtiten dugu. Nola no da hori? Agurtoko ah, dugu, ah, Bartolomea ah, gerra. Barkatu, eh. Oku sekorza bezau, rupildo baitzaoko. Eh, ara, pentsatzen du, tentzun menturaz, si irratian orain arte dugu. Ah, ara, gobernantziari buruz <truz> ari ginen, <truz> euh, aipatzen, euh, eta Lusienek orain arte piskat aipatu ditu kontrakuen argumentuak sointziren. Benturaz, bukatzeko kapitulu horrekin, zure iritzia alde ginen dauzugu? Bon, bak izu nire kontra nizala eta erri elkergo bakar horren kontra nizala. Ez eskualerriak kontra, eh? Ezen eta eskualerriak du biztan dena e, bere elkargoa. Eta kontra nahiz, pentsatzen baitut ez dela lur aldetan, e, barneko lur aldetan eta hidietan problemaberak. Eta hitzen zauten, herri elkargoideak egina ditela hurbiletik herri, et, herrien eta herrien beharen gestioneain egitea dela. De, Artako ditela herri elkargoideak. Eta hitzen Berri elkargo bakarbateginese berreunta oita amabi eta kontseilariekin gero hitoeta ama uh, eteko burego batekin gero berriz uh, eginese sibo uh, medo sindika intercomunal uh, horik <coughs> Eta hori ditan berriz, kontseilu uh, zumeit, eta kontseilu hori ditan berriz, eta buriego zumeit hori godo, kauza pisoak ditela, eta Estela Eitzautiluri, herri elkergo di egina dela, uh, herrien, eta, harsteko lugalde, barneko lugaldeeko, herrien sierbitzua hobiekenik hobiek egiteko. Hori da, hirra, hirra. Ez da politiko-partetik, ez da ez dud problematik hortaik. Problema dut nahi, nahi nukeenik, erri elku arguak, eh, barneko aldeko luraldek erri eh, manetak atxek dizazten. Ez desazten utz eta joiterat uh, beste nobapeit. Zenta ez peit dira problemabelak. Ez dugu eta eh, opozizionek, hiria ikin, ez, ez dut hori eh? Baina han problemako bat gu gure problemak egituko eta argun diferentat dira. Baina Gero nahi nuke biztan dena, egin eskolegia pol metropolitain horrekin, zendikamizto horrekin, eta e, problema bere zibazu, eta ereman, e, e, eta zendiketan hortan, desu, problema bere zibazio, kultura, eskola kultura, eskola lenguaia, eskola eskolak, berba <coughs> e, turizboa, eta horikasteko, eta hor, elkartasun bat azkarra egin, e, afera horien tretatzeko, eta hitzen zaut, guai bezala, egite bat dugu eta hergelkarko bakar bat etabon horiek uh, behar Ba hamar, behar bazotziz tak iten zobat izarren dira.steko zibo mandana bat,zendikikaatu andana bat, Horiko du gauzapisatzen dute pizuo da, nek ezzo uh, tretatzeko eta ibiltzen zaut uh, divisionek kerapitagido iizanen dela UPCCI bakiaagorekin, Uh, lur uh, alde bakarroekin ezen ez da pol metropolitken batekin, hori garaen ez da nimen duan eta nire berroi bat uh, bai, or, or, or, ortan utziko dugu gobernantza ez gira berriz ez da baidan sartuko, <coughs> zira ez bigarren gaia landuko <coughs> baituko orain fiskalitatea eta laburbiltzen daukuzu zertan giren hortan or, or, jojo bai preseski fiskalitatea hori da beste gaimin bera edo ez bada sortu duena horazken hilabete hauetan fiskalitate mota ezberdinak dira gaur egun hemen iparesko alerriko Hamar erri elkargoetan, hiru mota ezberdinekoak, eta uh, denak bilduz automatikoki FPU moduan fiskalitate profesionala bat eratua izanen da, denenzat. Ordion egeran uh, erri elkargo bakar bat izan, edo hiru uh, erri elkargo balima dira ere, denenzat, uh, beraz, egin molde berdina da uh, jarria izanen. Oduan, eh, konduan hartu behar da, butxeta partea konparatuz eh, ala ere du tauletan eta akbak jenden eunain dako beroita bi biltzen bali madu iparaldeko proporzioa, eh, iparaldeko butxeten euneko iruregoita sei biltzen ditu, bere eskuetan. Oduan, eh, horrek ere behar bada, zenbait argitasun emaiten du, batzuntabesten eh, eta eh, posizionari azken eh, aste hauetan. Zer ondorio izanen da egitea egitura bakar bat. Hordion, bi fiskalitate mota behar dira konduan hartu, bat familien zergentzat genzat, hortan baitira etxe zergak, lur zergak. <coughs> eta hor aipatzen da preseski neutralizazioa. Neutralizazioa familien ez dezaketela gehiago paga, eta kompensazio bat egientzat zat, hortarako pakto fiskal bat ere aipatzen da. Beste Bestaldetik, Konduan hartu behar da, enpresen zergak. Eta hor gehien bat, lur zergak, CF delakoa. Hori ere bat izan berditeikena, hori patzen da, lizaz moduan egitea, zonbait uh, urtez, uh, hori berdin zehari buruz joitia. Eta ez bada hainitz ere sortu zituen garraio zerga, hor kostaldian pagatzen baituteen presek eta ez behar eta hori gana izan da, bosturtez bederen hori ez dela, e, aldatua izanen eta gero horren e, aplikatzeko moldea begiz e, ikusiko dela. Beste arrangura horreino, ZDR, Bacheri eskualdeen laguntzeko dispositiboa euntamailu erriek beraz baliatzen dutenak gaur egun hemen ipar eta hogere erantzun zonbait emanak izan dira. Orduan eh uh, lenlenik hori uh, beste uh, nagurak dituzten eri eta hasiazira funtziona hortan Lucien uh, del que gauzak haintzinatu aintzinatu hortan zergatik beraz uh, uh, olako proiektueri buruz olako fiskalitate bateratzeari buruz eh uh, olako ikusten dituzu olako uh, olako bat ere enterprise fiskalitatea ipats emaile madu zu enterprise fiskalitatea ipats sef uh, ori ...harmonizatia izan da, eskola herri usian. Heldu da, kostaldeko ZF datsa hori... ...kipituko dela, puxikat... ...eta hemengoa goitituko denak hein heinberia beharko ebitute izan. Unti nahozu antroprizat... ...ora herri elkargoka egiten zen hori... ...eta herri elkargo barnekaldeko aldeko hok... ...apalo ezartzen gintiin antroprizean hurabuz ekarra azteko. Unti nahozu antroprizat jinditen hunabuz... ...kura eta... Eh, ...embeia ukandezatea hunabuz jiteko... Tatsa bera bali kostaldia kostaldi, amiztanda, ez eh, eh, titula hemen eh, kaintu, eta bon, eh, zikintzen duten antreprizeak edo da, ez auratatzu. Jo, <coughs> eta horrek izain da... Zalde, erte... zailka eriko gira. Prezazki, oh. enpresetaz ari bai ni nahi nuke beste enpresari baten ikus modi euken. Emixeretxe enpresaria zira, barneka aldekoa, zer diozu? Ba, doi-doian, ja, deja erraiteko, legarrak edo tatsak apaltzen do edo abhale txigitzen lia, gytienez eh, entzunutan hor nik ez dut Ioldi-Ozti-Barreko kaxia hautzen, zahutzen, gytienez diru doi bat behar da, behar da zona bat eh, amenazatu zerbait egin, eta hor konprentu nuetan ez ez da arziki izan edo zerbait ahalik arziki izan horren egite hafen gytienez behar da zerbait egin Lantia izan eta barna izan meita zinez uh, gaihoi, uh, Hasparneko, Xantierko, Eta, Aspaldi, Daniko, Xei, Labetehuntan, ya baiten dugun lan hortan, uh, PCI, uh, Bakotxelo, Bakaro, Renalde. Um, Emprezen fizkaitatean, uh, bai bardintu dela. Uh, bardintu da uh, hama bi urtez. Hoi, untra jarriki behar da. Por sibe dela, hamabi urtez, lizage delako sistema horrekilean egitia. Mena, ikusi behar da, zer berdintzen dintzen den. Um, sibeoko nik adibidia untreza dutzen behitut, nguhe uh, legarrak, nguhe legar heina da, hoi eta zazpi, kakotx, bi ekoa hartzen bada. eta euskaleri uh, uh, osokua hartzen bada, da, da hoi eta sortzi, kakotx, hirukua. Uh, batten hartia dugu. Eta hoi, ehuneko bat, Hori, bat dugu Sibeko lantegiek, beharko dute, hoi, goiti joiten, ehuneko bat, hoi hamabi urtez. Uh, bon. Zitek hitzer agituko den, bena hamabi urtez, beste gaiza hanitz-hanitz uh, jinen egiteko, beste uh, BTV-ar edo beste kompetentzia edo eskumen hanitz-zabo jinen dia, nula finanzatuko duetugun, hori, ikusiko dugu, pisina bat, bon, Sibirongun jadaba pisina, badakigua aski zumak kostatzen zaikun, Ata da BTV-arbat, herri batetan, eta bortxatu da jolako edo, eta da bizizalei nahi pisina herria, mena, hori behar du, pizina bat egiten bada edo zuin lekitan, nuntima, eh? amikusen egin behar zala, beritzen bada pisina zuman nahi eta no, nut, podere txu izan bat elemi heben diru biltzeko, regionetik edo nuntik, mena jaleike soz zati bat egonen da herrien gain, eta herri horiek berkirut eta ez da pisina bat egiten diru iabazteko, baina bai zerbitzu ekarteko eta jentetze bati, um, karrgak, diru karrgak uh, heldu da, siberoko da eguneko, afen, uh, pizinako Eh, ekarten du kargabat bat unta bere unta hamar mila errokoa si, beru bere gain hartzen du eta ordaintzen du berbada hanpresek eh, ordaintzen duten eh, tatsa horren eh, bidez edo esker bena da, da karga bat dien dena, Amiku zen dena eh, ioldi oztibaren eh, berbada egun batez egiten bada edo garrazi baigoren eginen dena eta hoi norbaitek ordaintzen du beharko du horren herri Uh, baka horrek, eta, uh, um, UPCI bakarorek egite ma du, bere gain hartuko du hau, denen hartian bardintzen bada eta denen hartzen bada karga hau, ni uh, segur niz, segurniz, ikusiz kostaldeko, ikusiz kostaldeko diru sartzeak zonmatekoa adian ikusiz kostaldean zumat mila diente sartzenen urtean, bi mila berri sartzen da kostaldean urtean. Eh? Nik uh, Sibokoa aiza erranenut, ehuneko bat galtzen nugu urtean guk. Igoldi ozti beren eztakit, amikuz badaki dientetzean numaitan eoiten dela, hobe, hobe zientako, baina ez da espantoik ihune heben barnekalde juntan. Eh, nola, nola bazkatu, nola dirustatu, gu garapen gu e diententako zerbitzu eh, arguntak, edo pisina bat erraitenut nik arguntadela. nula egin. Eh, legarrak eh, pagaze behar dira lantegiek, eta lantegia behar dira haitzina. Ordin, erran eh, barnekaldean, Giten uh, dira antegeak tatsak apalago dihalako, mena <laughs> guke dirua behar dugu. Marte limiak <laughs> eger? Ba, ah, holi ez dela beharba eta ze efe horrein eginen diferentzia. Ba dira beste, beste tatsa frango, ez tekin duena gauza unik, erten dute prefetak erten dugu, legia inen dugu eta gauza kamiatuko dira. Berzeman transport horri biztan Milium bat urtian gustako da amikuzeko enpresaer, amikuzeko bakarrik. Milium bat utzian gustako da xuberoko enpresa jak soina dut. Ara hori aplikatzen barima da. A, beren barima, artean utzten dute, ez ez aplikatia. Ertzen dute, ba, lehia berduko biak bate. Ba, itetch, bain. Lehia berduko biak. Ni lehia bakisu ikusten duzu goiko unea legiak zobat kamiatzen duten. Eta bigenek aitetchi di, ertzen sumate zehineko izan den. Ba, deni berdu lehia kamiatu, beste naz berdira. Ez ez, onartzen da, reversment da egun urtia kontsili kontsili en herriko kontsiliak edo edo epeiteiko du erranen zehinetan izan den bieko edo edo batean edo batekako normalki direndako berdin merda da Está bai? no, bien. Bai? Bai? egun no, den bai? bai, da, bai dako egun bigada, bai den hori aplikatzen bada, den dako biga izan den dira. Nunesten legia kamiatzen. Legia kamiatzen bada, sektorizatzen da. Aplikatzen. Ese Ez ez, ha kamiatu gabe legia, aita cheek, aita cheek, guk guk deu iarabekiko, guk guk, mañutsurian izan den. Ez dut ez nada, baño izan den la barnekaldian ta es, biga. Bi gara kostaldez, denen be, dako, berdin behar dela. Lehen urratxean berdin, Goan. berdin, bena zentakoeneko bia eta zentakoeneko bata. Beden transporten dako, behar bi deute, anitxos, eta, bian, ez dute apaltzena hal, ez dute apaltzena hal. Odean, denen dako, denen dako, atxikiko dute goiti, gora, nuen uste legia kaminatzea. Hori, uh, zondorbitazizazioa juzal, hori, ziare importanta halaguetakore, hori ere, hain txeu atxiko dela, hain txeu hor, behar legia kaminatu horre, behar bat, Gauzen kamiatzeko, legea, ezteagina. Egen ditugu gauzak, jakin gabe, eta ikusten dugu egungu egunean, egungu zidez badira proposuamendiak egina legean kamiatzeko, zon kamiatzen dira. gutti gutti. Horten, enpresen aldetik huitzen zaut, guetxean guetxean guetxean guetxean guetxean gure gure gure gure gure gure gure bate izain. Eurztian e, erdintzen zinuena, uh, bon, badela, Kostaldian, Soza Frango, eta Uh, sosodi partikatuko dela nik ez dut bate sineste hortan eh, nik ez dut horrek nik garenote randu, handiago izan zela eta hortan hortan aizago hortatuko zela hortan aiko la, bai hortan aizago aiko kinela bai sigo sigo eh, eh, eh, egun union lugaldei pobrena eh berren arau hidi aldiana esta barne kaldia erialde eh? borrena da hmm. hango problema berbaliban dira Eta soluzionea tachiman, ez dute eskolerriuzikos osaekin, ez dute askiukain. Ekonomi egoten nebelduga. Ekonomi egoten demoa balima, ikusiko nunden indarra, jaleike, eta ordein eztekan nunden dirua, baina indarra niba ekin nunden, jaleike. Zenta, entzutu daik, entzutu daik, estela kostaliaikin bat egin behar, zenta bestean dena hartuko deikiela? Haba, niko libertatzen du. Haba, niko libertatzen du. Nik uste dut, bai, niko libertatzen du, bai, niko uste dut ziko dut behar itza, Hau da akartatzen dena, haipatu ah, nahba... Ez ah, gira akord, baina nik akor. ad adibidez horakabanik uh, altiakodit, tuta hor nahi bada. Daniel, Daniel. bai, Bo, ni asteko konten uh, niz inzutia gaur, CFE delako hori, enprezentatsa hori, Eh, beaz uh, Bartnemik eraiten du eta eia du ez dela difentzia handdikizain.. z Harra eh, eta hori entreesgarria da zen eta behin betikotz behar da gelditu geritetik <coughs> CF horrek diela uh, enpresen funtzionmentdua uh, trabatuko. Eh, Har uh, gure eritipian uh, dividezi zuuran karkuloa fiteinada hartzen duzu herriko CFE, gaitzen duzu eta herri elkargoari, e gero difentzia izain den eta EPCI bakar horri difentzia zatikatzen duzu hamabi ekin eta ikusten duzu zerokakotx, hiru eta ezarras heldu dela. Bon beaz, egia CFE horrek ez dila jehuze aldatzen. Bon, Konten izuri intzutia. Uh, beaz gero vete eh, Versement transport Hori eipatzen duzie Waiko legia Dieuze aldatuik Eran oh. behar daz alere Bost urtez Bost urtez Possible dela Beaz uh, Barnek aldeko To delako hori Zerotan ezartzia Eran ebitat Bost urte baditugu Guain eh, zinean, ez da erran behar vete hori beste urtean, onduko urtean eta abar. Vete hori egoiten da, eh, hein hortan, erran abita barnekaldein dako, ez du, gehuze eh, aldatuko, eta kostaldean enpresen dako, beha biztandena, huaiko sistiman eh, izanen dira. Iko. Izanen dira. Beaz, eh, beaz vete hori, zergar eh, hori, badugu, bost urte, proiektu baten ere, ere maiteko. Eta, Garraioa hariburuz, uh, garraioak ez dira bakarrik uh, hiriko problemak, ez eh? da bakarrik uh, kostaldeko problematika. Gu ere, berko uh, ditugu, ere garraioa hariburuz gauzak egin. Ordian egia, bosturte badugula ere proiektu bat, ere uh, lekian ezartzeko, antolatzeko, Egia da legia berdela aldatu, mena berda pentsatu ere, ez dela bakarrik eskualerian uh, agazo hori, uh, Frantzia osuan uh, luralde guzietan badira hiriguneak eta basiriguneak eta denak Hortitzi eh, guziak, hori izan dizten eskuinekoak edo eskirekoak, ber problemati problematikainain zinean izan dira, badira, hola, uh, problematika politikan, argunt politikan sartzen hor, pragmatikoa izan da eta berkoda atelabi debat atseman. Meina, badugu, jalele, bost urte zerbaiten uh, egiteko. Enpresen tatsak, haipatu ditugu, haipatu dugu uh, mm. garaio tatsa hori, eta Lucien Asistira goztian aipatzen uh, menaien edo familien tatsak, zein dira zuen arrangurak hori buruz. Familientatzak, bendeia e, imaginatia zuten, bizarra <coughs> bat itiak, hama urtez, eta e, e, e, erak bakia hartia izan da, konpritea e, duan az, e, bat izan dela, heldubita, jendeak zutela gehio ukain batzeko, eta herria onbantzateak izan deila, badira herri batzu zu guti dutenak eta beste atzu gehio altxatu gautenak. Bon, ez dakit, gehio altsatuko hoten, hek, akdoz izahendinez, e, beste erremaiteko. Hori, hori, hori, hori, puxkat gira, eh? E, ez dakit, gizaguziz, e, ran gira gu ere, biztanda errikipiok, ez duela, muaienik ikusteko guan maitek, guhe sekretarioek iran, eta gu ez gira, badu, guhe ofizioak besta baina badu, ale zerbitzu bat bauen, serviz administrati bentak <coughs> komunal, eta hak, dio, lehen urtean neutralizazioa hori izahendela, baina, bigarren urtetik hat, idurikak dezaun, izan diten emendazione jahondiak. Hara, ze errana zaukun. Nureke erabakitzen du eta emendazione horien. Otomatiko man, dira gauza hori emendazione. Hara, guri errana zauku. Nura, otomatiko man. Baditu gukeek serviz administratif. eta zergak bozkatzen. Gisa huzi, beti gauzabera huzi, ze defenian eratuzi, estelak emendaziona jahondiak Denak adizionatu izain da ene iduriko, zergapa atzalendako emendazione jahondiak. Zer adizionatu zizain. Denak adizionatzen mali matuzu, hori beharko da denetan berdin ezarri. Ion antare badituzte bere problemak eztegin. Iholdi Napaloi dira. Bara? Bara, baina. Ezpeita. Gizatez, gizatez. Ezpeita ZF bakarri dati heldu e, EPC hau, eta hoina hiat. Egun batez bortxatu izan behitzen helzeko e, bai. Eta zervitziak dientetzea harri zervitziak horren arabera dira. Meena neutralizazioa haipatzen delaik, lehenik, hau ez da ihuntike erabakik izan geforsta, biztan da, errenen dut, zenta ondoko aitetxeak behitute, elkargo handi horren aitetxeak behitute eginen hori, bozkatuko ordean mementoan dira uh, bide batzu nola ateratzeko, bi badia, eta, eta menaien uh, tatsa hoien uh, kalkulatzeko, bada neutralizio sistema hori, edo da, bat bateko, bat bateko, egun batetik, edo urte batetik bestilat, eta uh, uh, eugitze hau. Bi sistema hori dira. Eta bata izaten lan, neutralizazioa da egitea eta hau dugu. Eh, bazen, eh, bazen igan Ostealien, eh, bon, etxegarri horzen, jangon etxegarri, eta be Euskal Herria itzule egiten dimezala, Siboroko gara gualdia zen, Ostealega eh, iaan. Eta hor, Ostealeko, edo, Siboroko servitzien eh, zuzendariak, atea du, eh, kalkula, herrika, taxa habita zion, bati, fonsi non herrika, Hegirteko zumatzen egun, zumat e, eskolaatzen zen zumat biltzen zen diru, zumat biltzen zen diru ordian e, hegian zumat biltzen zen diru herrialkarguan, oi, eta bihar zumat e, biltzen zen diru zumat izan zen eta zumat zedifentzia izan zen. E, e, maule, bon, maule da berba da herri bat baino bat, bon, hala himira jenteekin, bena inetako Heldu zaut, eh, nik honkiko ditudan eh, legar gusietan, legar guzietan, difentzia, difentzia badut eguneko bia, eguneko bia ene legar guzietan. Eguneko e bia hori, atribuzion konpasesoren bidez, aiza biltzen da, e, heldu da denetan, hihumila euro enetako, meda beste zumaitentako gehiago izaten da. Bazen, sigoko eh, herika, kipi handi, denak, bazen heri zumaitek, eh, berrogei euro, galduko edo irabaziko eta atribuzion konbatsioa emanen edo edo ateako 40 joko, en fin, holako diferentzia da, estia, en fin, egi era no en fin jibone hiten dela, pegesata, ez fin, botako, ezta, ezta estu eta egitasmo bat edo edo elgarrekin egitekoin behia trabatzen. Eta eh, ezta diru baizik aipatzen, nik nahi onuko gehiago aipa dezagun eh, zer diren egitasmoak eta zer nula ikusten dugun geroa, go herritipia nola bizitzen dian momentuan eta zehi guztien eh, ikusi se ze kompetentza berri, jemapi delako hori, eta erreka guzi eta zaxuratu beharko delaik, eta noreko daintuko du hau, hoi, gehiazki problematika, eta holako, holako, etan nik uste dut gehiago behar matu behar dena, fein. Bart telemiak dako guhitza? Ba, ni giztut eta, eta, eta familieko eta aipatuko, eta nahi ei nuk eipatu zen da demora pasatzen bita, hintzako, ni behar zinik, eta nahi nuk eipatu, herrier gertatuko herrietan, herriek egun, dotaziondo solidaritea, Galduko dute, hain txau, bon, legia gertendu, beharba, legia kamietzen bada, beharba ez dute galduko. Oye, oye bada, bada, bada, bada, eh? bada hortan se resta bada, eh, bon. Bartemi, bada kikuncha, eh? Bon, oh, problema oligada, oui. bada, bada euh, la dotation aux élus, zone de, de revitalisation rurale, Eh? Hori ikztu baipatu ere? Baipatu dugu, baipatu bai, bai, barkatu, barte di meagara, aipatu eta... Zuk, kestu nire pasatutu, <coughs> du, leo karapustik emak. Bai, ala no, janen, dute informazio guzia emaiteko, ah, ba, ba. prefetak ere jan e duela, eta egunta amailu erri horietan, egun ZDR horri, baliatzen duten enpresa eta elkarteek horiek segituko dutela, onkitzen. Aldatuko dena, 2022. ustailan, berri entzata, ja, zer nolako, Araudiak, fin 14 diren. Hori hori frantziak usian Eta hori egitura bat ala bestia izan Zona rehabilitatizazioa rural Ha da Zera danzite, danzite de populación La danzite de populación La de populación kamilatzen ma da herri el cargoan Guai hartio herrietan zen Ta guai, talpulai <coughs> zarenda herri el cargoan Herri el cargoan, danzite de populación hori goitio itemada Galtzen dugu eh, se bera ego da ez du galduko Ez gaur egun unguetzen ah, dut Nik henea eh, informazionetan hola da es, Ta kaxik zorniz henea aferaz Hori, bon, beste gauzat Herriak behar dut uste enzpoa goititu Zenta, zibomodiak si behar dut uste marchazi Zenta, herri kargoa hondiak Zibamu egitean kertatuko dira, eh? kresha, eta, gosta direk, kompazazioa okain dute, Itabai? eta urteataz, nahi gada dublatu kresha bat, edo dira, uh, eh, nahi gada ima dira, nahi gada doblatu, da, da, da doblatzen bada, eta, eta, ez tagi, larkzabaleko abalimada, bat, eta den bezala egoiten da, Mene, herriak hartzen du, herri bere, osotasunia? Finezatuan, otoi, eta, sportiko, eta, sportiko lugaldeak, horiek edo nahi bat dira onditu, egun konpazazio ni dugu egungo ta presendako, uh, nahi ba dira onditu ta gu proiektuak onditzeko beharko dira, herrier galdain berriz zibomorien genian, eta jendiak zibomorien lotuko dira, ikusiko zu, autetxeak zibomorien lotuko dira, puskat eta gehiago, ez inezta herri elkarko ondializ, eta herri elkarko ondian manetak, Galdiak garen duzte, ez dute manetai gukaini. No, eta lotuko dira, lotuko dira zibomaitan, eta zibomaitan herrie beharkaute berriz, soza eman gauzen egiteko eta gure luraldetan, berriz eta soza eman, eta, bizantena, enpoak goititu, herrietan, nahi gara ber da soza eman berriz. Barte, bine, Ode, man, manetai. Eta, ez da, finit ez <laughs> <laughs> bon, hori hene ustuko, problematik importanta dela. Galdiak uh, Ala fini eh? fini suerno. Ja Alla. Michele Chevesena i sinuena eran zuneta. Daniel Daniel. Eh maneta gnoritu histema edo EPC iwakara maneta gnoritu. Maneta okay. berreunta eta 32 jendeko kontseilu bat, no vaiano la tenden ez. Un cham Bai bai bai bai. ditu eta hitu honeta behatziko bureuak da. Hitu honeta behatziko bureuak da. Mistan dena populazioen arauderraina bureua ta hezkutela manatuko. hori gauza klaga dela. Bai, eto kostaldekoek kontra jodi egiten hori makik eh daentako izan duk. Bai, hier ber sumeti unza unza eman ezakola. Dani l's mendi. Bai, euh, sergak haipatzen gintien. Euh, bon, euh, Barthelemik iraiten du, bon, me familien sergak estiteala haipatuko. Bena, halede, euh, gai importanta da. Halede, berda familièr euh, eran argiki, neutral neutralizazio sistema hortan, egun ehun paatzen balimaute, bihar ehun paatukautela. Hori, uh, berda, argi izan, zen eta uh, PCI bakar horren kontra dienak, uh, memento atez, haizan isa, dira askarki erraiten uh, uh, familien zergak hemendatuko ziela. Bigarren gauza DSR delako hori eta ZDR eh, behaz, bon, teknikoa dira hitz horiek, mena beti harra intzuten baitira, bon, uh, hor, uh, barte lemika, ipatzen zian, erreiten zian, DSR horiek deja ziela eta ZRR horiek ere. Bon, bat ditugu, harre, prefetain uh, gutunak, errigusietan eh, ukanditugunak, Nun uh, iskiatia da argki, ordean nuai espalima da uh, prefeta Estaduarren uh, botza sinesten bon, beste behar duatu.gitzen dut segitzen dut dezer dela bitgori eh, be. Ezta me menin du behar da bedain ehuneko latan hoita hamarretan eganita ez dela Apollolo jauzten hal, eganita, ez duzula ha hama, ehuneko hamar beno gehio galtzena ahal. Harra eztu bega nahi galduko duzula. Mena galtzen bali mauzu ere, waiko zenbaki hartuz, ez duzu ehuneko hamar beno gehio galtzen ahal. Bez horiek iskiatia dira horiek legia dira. Harra. Beste gauza ZDR uh, intzuten dutla galtzen dela, ez jor ere badugu gutun bat egiten duena ez Y. baliatzen dutena eh, guneak nun badien ZRR horiek be, behidatzen dutela, benen abantaila. Bon, Behas, berdi da, horiek hori argi izan. Horiek ezta juxen. Horiek ezta juxen. Legiak abiatuko da denen dako, egun herrien nanzitiaikin egiten dute ZD-erak gulatzen, eta jantik, jementik, urteaten uh, burian, herri elkarguan dantizita eta populazioaikin egiten dute. Vale. Eta guk eta... hiriari lotia izan galtzen dugu, pasatzen gira hoi jende kilometrak alatroturitaik, ehuneta, ehunetan galtzen dugu gure ZD-erak. Holi <gär> kauza klara da Galduko da Es, es, es, es. Oien, <coughs> ergan adabeste kriteriua ma, kere Madriuski-Bartelio Oien, moriko xiko dugu ya norduen arrazoen Edo Bartelimiaga edo prefetak Prefetak Prefetak, badu misión ebat Goornamendutik, errandu Zernain zanik ere, behar da egin Holi du, goornamendia gertena Prefetari Prefetak goornamendia imotila Eta dila hasi Eta hie Hie Kostaleko ez laguna bezala, erraiten prefeta dena gezur eta dena, dena, dena, dena kalkuladela. Ez zalborako ikerrametik. Prepeta erten dira, gohorna mendea imutildela. Ez gire akort. Egolea hain zinatzen ari baita, gore, azten eh, izuli bat ah, eginen dugu, orokorki herri elkargo bakar batek, zer ekar lioke, euskal herriari, abantailak eta desabantailak eta zuek, uste dut, kontrakoak gutxiak mintzatu zireztela, eta luizienek galdegiten zuen hitza, beraz gure main inguruhunen bururatzeratabien gira, beraz oro korkiago abantailak, desabantailak. Prefetak errandu bere arreti hartzean, eta solidaritatea emendatuko zela kostain eta artean. hartzean. Solidarite. Barkatuko zuan, bat emaiten aluka, horren frogatzeko emaino sut kontrarriua trobatzen diena. Orain artena batzen, the peak, the peak da hori mm -hmm. dotazionebat herrialdi aberatsek paragatzen zutena eta herrialde pobrek hunkitzen zutena. Akbak no milio eta hoita hoita milio mata eta 8820.000 e, zuen pe bazke hiruhun eta joita naita bat mila pagatzen zuen, biddasuneek ehhunta 6 .000, helduita herri aberattzenek, herrialde aberattzenekbagatzen zutela eskual herri mailian, bi milun eta mila euro. Herrialde pobrektik hunkitzen zuten, esen zen hori bittzen horren sistema horren uh, helburua. Garazi bai gori hunki ditu jaz, hiru mila etaita mila, mila, mila euro. Zuberok, e, berreita zazpi mila euro. Unxai eko rebao, zubak izuzi galtzen dira hau, eta ebentik bi urte muian, ordaintu intu parko duela. Zade, zade. Eta... Ioldi oztibaren bergauza. Eunta bat mila. Bon, Ioldi oztibaren galtzen duela orte, ez arrazoin horren atik. E, EPCI bat itemalima da bakarrik, pikori fini izan da. Hel luhi bita, herren ahi herria behatxeak ez dutela batuko, eta guk ez dula deus gunkituko. EPCI, EPCI barne izan da, den dena. Nun da hortan Kui solidaritatea. Gusia den dena abarne izan es, bane, Hori nola emain dute guaiartino otru biliazatzen maita, zentiko ez gira eta txateak izain zpik hortan. Ez da da hori izain. E, Gue aitzinkuntia batuko da? Ez da eh? izain, batik bizpairu izamali de menturas, abe, pobrene kunkituko zuten eta aberatxenek ez zuten pagatuko. Pagatuko zuten. Hora? Hortane etxemplu bat, guaiartino bazen solidaritate horti, hori hori, Eta EPCI bakar hori iten barimada, solidaritate hori ez da izain. Gerti, bai, no bazen, ez zen EPCI baten beharrik hori iten zen. Michele Michel txubez, prezeski hori oh, ipatzen da, eta EPCI bakar batek iten barimada, finida ez da gileago elkartasunik, ez da gileago kostalde eta barne kaldeain arteko, elkar el, el laguntzarik hori nola ikusten duzu, eh, prezeski? eta ia kostalde eta barne kaldearen e, kontra jartze hori ÖPSI e, bakar batek du ekartzen edo ez? Ni, nik ez du konpainitzen, nik erran dut zerbait eta barne eta jada erran dut eta kanbon bai texigu ziak bildu dienian ze gordatzen du, e, ze gordatzen du e, kostaleko lau herriabe atsoiek Haimeste, heos, haimeste dokumentu pakaditzaten, ditzateno esketan dutzena, ez duziesiek ordaindu, bena, bai, bai akbak, bai Angelu, eta, bo, Martilmin, higabe bena. <laughs> bena, hor, Luizien, badu bat eskupian hor. Nurek ordaindu du, hau, zerrek du, nurek du ditu ordaintu eta zidu holako, e, bederatzi mila euroko aldikal, pibizetateak, eh? ez dadin, e, e, sekulan egin ikizan, epizie bakar horrek, nurek ordaindu ditu hori guziak? Eh, lau herri hoiek. Eta lau herri hoiek zentako ez gaituzte nahi hekin. Zentako, zentako, nahi behitie, dena beak egon lehenik, eta dien guzia uh, bentako begiatu. Hoi, zentako. Ez guet, eta zentako aidea beti, uh, guai hiu lau hilabete hunta erranez, kasu egizieko, barnekaldean, uh, gehiok uh, ordaintuko guzie, guekinan jite mazizte, kasu egizie, Den, dena jente iziasten, dena iziasten, ez elgarreke ez kontzeko. Hoi da, nik hortamadu dudak, Handi handia da randut eta uste benin tronpatzen benintza, bueno, errandut zer gordatzen du eta holako desmarsa horrek eta bono, bueno, bueno, <laughs> bueno, gehosti jakin dut ta hainch hurgun intzala egiatik, goi erranduta laike, bueno, bueno, aitzenatzen antzala honek geiober bat zen. Mena, ez dut hori baizik nik ikusi nai, eh nula bisigi avoir, ni badakite nik siboko aipatuko dut dobarnekaldekoa, eh. eh jientetzia doidoe txikitzen dugu. Ba, sibioa galtzen du, guano sibioa guztaldetik eh, guan huru nago beita eta pauetik e huru meita, bietatik huru meita eta gu gu bizi beikia. Eta gihauke hori temagia, gihauke hori temagia. Eta e, ekonomia ipatzeko, industria ipatzeko, laborantza ipatzeko, bena... Ez dugu gaitzak egin? Ez dugu, dugu ahalik horren egiteko? Eh. Nahi bat aplam gintzabat industrientako, formakuntza egiteko, zantro kompetanzabat, uh, bilzeko, xibiru bat, edo adibidez, uh, nahi bat uh, errekar liseoak uh, amikusen, uh, nahi bat genu eta euskal erriak sortu hor, Hasiak beita ja da hemena anitzen bo indax eman eta diru eman hori sandari Centre de recherche agroalimentaire transformation et réglementaire Servait e, herriak ipargaldeak bultzatzen du hau Eliseerrekarbea uzten bada amikuzea bea uzten bada bai eginendu hogei hoita badu utz ez mena es bostu utz gen dia eskarz balima uzte tranqui nahi esutzenek iorki auzkitzute E, Hauda se... arapustia? Nik. Hauda arapustia? Ez, Pakistan. ez, ez. Nik, nik, nik. erraiten dut industrial detik, ikusten dutelaik, ikusten dutelaik, uh, oai baita, ni barne beniz, uh, ez eskola hortan, uh, badela uh, handitzeko egitasmoa, lau mila metrak erratuko uh, handitzen da eskola hau. Eta nurek eskaintza handu egina den bezala, lurra eskola organitzen zituko. Nurri eskaintzen du? Beteatzen 2000 euroko suma eskola hori sandari norri eskaintzen du? Akbak, akbak ja nai du miagitze eta horiek, 5 eri horiek eta hoiek, nik gaiteen dut eta eta dena hartzen daiekiela espegi eke Hekila malin behagia, mahan nitzurien izan eta nik ez dute ezagutzen, ene herri elkagoan, siberuan bezala, bazien kontrazienak uh, herri elkagoa sohtu denean, bazien kontrazienak, eta bat diaoan, bizpahi hoherri, eta neke zeldu diena, eta mahan nitzurialat, mena jentetziak, herri hoien jentetziak, eta zerbitzi guziak biltzen ditu, eta jente kontradien herri hoien, eta jentetziak, eta siberuan sortzen ditugun, eta zona enduzkera hoien, eta uh, hunak biltzen ditu, ebai? Orden. Haipatzen zineen, Kuk. Aipatzen zinien eta eskolake. Hauzi ataratzen eskolat, kolegio bat, hmm? ekenka xarrian denak, kompreditea duanaz, zen hey? dotazionek biziki iti pituko hey? hey? Uste duzu elgarrikilan jartze horrek, ataratzeko kolegioain soli eta soliuzionia ekarriko din? Koli, kolegioa da, erri elkagoan eta kompetentzietan, nala? Bona, uste duzu ekarriko din? Behar eskoada? Eman sa rapostia? Eman sa rapostia? Hoin solider behar duten az genia Ko le joa dia, departamento koak Departamento azko benia Behar eskoada, behar eskoada Ekatzen aluke kasu hortan solidaritate Atzen behar eskoada Kompetenze skolera, ez da Kompetenze kollega, ez da Departamentia Ekatzen aluke lanza, ditena Posibilitatea balima dira Badira nahi balima da Balima da bolondate hori Den aden, Orain bozkatu behar dute Maia tza bukaeda Eta ametxe do txeger jakinen dugu oh. milesker parte artolik mining guru hontan Bartumeiager Lucien Delgue Daniel Ozzomedi, <coughs> Michel oh. eta Michel yeah. Echeveste eta milesker ere Enzo gurekin Goulekin teknikan direneri eta beste aldi bat arte Ara beste tam